bertenorea zurekin pantzo hirigaraai eta hamak milako bat pertsona anoetako belodromean larun batean. Eta hori Arnaldo tegi presoiari ongi etorgiaren egiteko, langileen emazten eta independententziaren aldeko bogokak goraipatu dira mintsaldi desberdinetan ango giro altxartuko dira begiza. Ikimiliki liki klik, Oda Mediatekan mediateka nestrena tuden eta kuskritaren Josian Arze artistaren obrazio loto den short kunsa azun la Manes Mueska eta Marcel Calderon, beskoitzeko kusiak hauek dira chapeldun ahundi atera Euskal Herriko musapelketaren finalian urdinak ben, gesur guti erabilidutela errandauko Manes e, e, Mueskak sinesterat entxatuko gira entzunan dugu. Eta bururatzeko kirole maitzak, beakur bilago bat eta atarratzeko esku balonari, beinatlarabendi eta Mathieu Tozenekin. Benelienik, aroa, Katelina. Edo, Karina. Bapanzo, ordeon, gauzko arro hitxain maiten daukute arro ikerleek, eurila nausituko da egun eta temperatura aldetik, lauk jado eta amark jado dira ik inkesta irekia dela iargin iragan gertakari larriaren argitzeko orgeit larun bat goizian Big gizon atxemanak izan direla lurgian auto baten ondoan bidartia etxearen korlea inzinan bat ausokoa zendua, bestia etxekoa hipotermak azkarki joa zedu denak larogoi ururte zituen diali izen egitet gorputzaren autopsia emanatu du prokuradoreak eta beste gizonak etxekoak irutageita haamosz urte ditu Bayonako hospitalian da, unen anaiak ditu bigizonak katseman ladun bat goizian, gauaren parte ondibatan, kampoaktan iragan dukete, irisagri eta mauleko jandarmediaren gainda orai inkesta. Sei urte eterdi karzelan egon eta ongi etorri ofiziala egindio eskerreberzaleak Arnadello Tegi Militante Zagunari, anuetako belodromoan, ladumat aratxentzen hori, zorzi mila bostiun presuna barnean eta beste eunka, chapito baten aspian egon dira, eramezala langilen emazten eta independitismoaren aldeko burro kaka goraipatuak izan dira, ekitaldi denboran, marga forestier. Ekitaldia seintzin hotegi kanpoaldeko karparar bilduda, han bildutakoak eskertzeko. Ekitaldia seintzin entzun dezagun Fernando barina sortuko kidea. Zitzera goaz, ekitaldi historiko bat ez? Arnaldo tegi izango da, nola ez, ekitaldi horren e, protagonista, baino nire ustez. Beletako protagonista da, herri honek e, e, beregan eta itorkizun desberdin batengan e, jarri duen esperantza. Ez? Arnaldo Tegik itza hartu aintzin ordu beteko animazioak izan dira, bideo musika talde eta tantza. Txalo eta musikaren gainean sartu da Arnaldo Tegi holtza gainera, luzaz txalotu dute 14.000 boste hon pertsunek, ezker abertzaletasun eta independentismoaren geroa haipatu ditu, ezkeretik sortutako estatu duin batean bizitzeko bojoka egin endu. Gugur eskuan zeboen bakea, martxan jarri jarridogo. Finean zer egin genuen herriaren ahotsa izan eta herria interpretatu. Eta hondi interpretatu genuenak eoan nago eta gaude. Eta urratsak balonean jarri behar dira. Urratx, ahondiak eman genituen estrategia aldatu genuenean. Frontez zabaletan bat martxan jarri genuen independentziaren alde. Bestalde ezke jabertzaleko eta EH bilduko ordezkari ez gainen belodogomoko ekitaldira orbildu dira Galicia, Asturias, Egealde Katalanak, Aragoi, Gaztela eta Andalusiako hainbat ordezkari. Eta bestalde, larun batuntan ospatu da ere laugerren gazte eguna endaian, ez da bada eldarik apena eta besta ustartuz, berroi lagunetik gora bildu dira, endaiaz gazte asambladak antolatu itzordudat, egun usoko egitaraguarekin, mairinguru, elgerretaratze, bazkaria bertzulariekin, eta kontzertuak zituzten prestatu, endaiaz gazte asambladako milena entzulen dugu, ondoko berri sailean. Eta beste alde, e, orai, jaipa dezagun nere, erakusketa bat, erakusketa arretua lepo betea, arrera honarekin estrenatu zen ladun batean, miarritzeko mediatekan ikimiliklik. Erakusketa, miarritzeko herrikoetxeak, Euskal Kultúra Kondeak, Santelmo Museuak, eta Euskal Herriko Universitateko Mikel Laboa katedrak antolaturik, diosan hartzeren obrari buruz egindan sohkuntza lani, lana, kucializanen dugu, ben negozio mi heritzeko mediatekaren ekoizpena sardulak den morgan crea ekoizteko azun lasartek eta kusketaren berrizunen inguruko xeta asunak eskaintzen daukigu Instalazio hau, klik klik instalazio hau, e, instalazio audio da eta eh, Joan Antze poeta eri buruzko, bere obrarri buruzko instalazio bada. Hau da, ez da retrospektiba bat, ez da dokumental bat, baizik eta bere obrarri buruzko gure sorkuntza berezia. 40 urtetako bere lana hartu, eh, nolabait bi aldi Denboran, bi parteetan banatuta dago lana, ez? 70ko hamarkadaak lan berezi bat ematen du Ikimilikli Click, bere egunean eh plaza plazara ibiliziran e, e, spektakulo horri, horri buruzkoa eta gero bigarren partean, un, bueno, Joanaia beste poesia mota bat egiten du eta beste lan bat eta bueno, ba, bi bi parte horiek dira erakusketan e, ikusten dieranak, ez? Mm -hmm ikimiliki erakusketa erakuzketa behaz, miregitzeko Mediatekan ikusgai izanen duzie, hori apilaren bia arte eta horren ondoan ez toka mairu izeneko mogimenduaren inguruko mintzaldi batzu ere izanen dira, lehena hostiralian, ana gandarak, ez toka mairuren garaiaren urmilketa bat eskainiko du hori atxaldeko seiontan izan da otsialian. Seik jankorentzat, Manez Mueska eta Marcel Kalderon bezkoitzeko kusiak, Euskal Herriko xapeldun atira dira musian joan den, Larumatian Bilboko Iriaki Perez eta Juanma Lopezeri nausitu dira, Simon iti segitu ditu martidak. Nesken egunin gaiko sortzitan hurrentu da Euskal Herriko sortzigaren mus lehiaka. Goizin lehiatzen asizelaik Euskal Herriko zazpi provinzie do, lujaldetaik jintzien ehun tau geita sortzi inbikote. Puledo Multuetako partidak arestiko lauetan jurentuik, bostetan arrasi izien partidak. Hola sortzitan istu itzen txalkatu izien Manez eta Marcel Calderon Euskal uskaliriko txapeldun elkidia. Partidau soan gezurgutik ilan jauntzik. Esplikapenak Manez Muezka txapelduna ingandik. Ah, gezurgutik izen eta azken puntalat arribazian, hola, robenak duzu, eh, parriana. Hobenak dituzu, parriana, eta bon... Beztalde partidak isi errizale hüren zentzien, mena sendako Isi errizte zen eta xei amareko eta egiran, eh? mancha xei amareko eta eta gyo. Yelian, marcila, atez, berda, kexatu eh, bichat eta eta bong, eta eh? Suertia izan doba, animalia. Hola beskoitzeko kuziek, txapela, gara ikura, 2000 euro eta Karibe alako bidaia iabazidie laulagunentzat eta denabahne. Txapeldu nordek, hotx bilbotarek, gara ikura, 1000 euro eta bilagunentako bidaia kanariak uartetat. Bestek ebaixai ezerakukentie. Bestalde azpi maratzeko da bosgarren heltutila Gipuzkoako amazazpi urteko bigazte. Eta Segitzeko kilo lekin, beste gixako kilo la, qui s'est occupé Yann Angeluko hormalique finale hier de la du Barda Dunkerquen contre il avassis finale l'ordre et à quoi il aurait une partie là pour ta rac bosch to batena aussi tout dit là bi partie esker jakin izan dute douter a fait la itzuli cazane atique gosanceco demorai que est luntan berian, azten baitira, angeluka kan izeneko, edo, kan iriko talia izanen du parriana. Pilotan Bereskoen Binezkako Chapeleketa, Mauleko partiden emaitzak horretaraz dizagun, Goiko Txela Murek, Berroio Itameka irazi, Montsondars Bonnet Beltsien kontra, Oaltari Bilbok, Berroio Ita Idu irabazi, Hospital Cedric Luku, Hordeskaliaren kontra, Oaltari, kemesorzi bote, Chartu dituelareik. Amaturetan Eskoaleriko Liga, Buruz -Buru finala erdiak, Semperen, Kapituariko Miguel Turrenak, Egeila Azidu Atzariko Amestoyen kontra, Berroio Beatzi, eta armen deitzen, zarrer segiko Patrico Zafren, noiz baiteko etxe bendirin ausitu, berroi amost finala, edo martxoren amailuan jokatuko da isarren behatzen du den azte ondarian, eskerparetan profesionaletan altxasun, bengoetxe eta unturiak ogoi eta bi, ogoi irabazi dute eskurdia barriolaren kontra eta galtzio rengatik eskurdia barri egola kampo dira, edo kampo dira finala, erdietaik, atik hartola albizu paria, xailkratzen da, hau Galtziari esker. Rubian, eh, baionak galdu duatzo atxalian horiakena, hamaro goita idu, alere bederbi rentokia atxikitzen du. Federal bian partida gidenak ezestatuak, Salbu Bokalek, Kastel Jalun ira azidula 8-8 bat, Federal iruan gilatu ezan zen partida atzo jakatu alizan da, azparrenak irabazidu, lakreseroen kontra, hama sehi eta bederatzi futbolian berriz, Ibarrek, Zafraldi hartu etxian, Barça, Ospetsuaren kontra zero lau, donostiako herrealak anuetan berdink eta bakarrik bana berdin, levantetan kontra atik bilboko atletikak jihonen irabazidu bi eta huts, bilbose geren eibar zuz geren donostia do real zuziedad, behar zuz ditugu saetka penian, eta esku balonean irisarrik doidoietarik irabazi zuen floreken kontra ogoita lau eta ogoita iru nazional bi flortan florek lideretan zendazelke penian, isarri ameka gerren de la Liga. Alede isarrik puntu batez hilabazi, garaipen edera beraz eta alde horren zata, baina telar amendik gandauko, mezala? Boa, egintzeko barentria egin dute, isartarek, eta zenta eh, montzoko lehen atzien, eta batzuten bakarrik partida galdu eta denua ere batez, eta guk eh, atsuzdiki berri mai maid orta negoiteko helo nortien, boa, eh, biziki partida edera Jardokit rastete uh, gulo eta ondarean tentio batez idabazi, e, bainan partida zinez gogorra izan da. Eh? Eta nazionali duan, atarratzek 8-2-6, elebazi Angelu Meritze taldearen kontra. Laporteareka hansu sorpresan sortu dute, siberuan, ongi dira, partida bururaino segitu, bainan azken minutetan etxekoek diakin izan dute, partida obeki ikudeatzen, Mathieu Tozen, atarratzeko trebetzailea. Anio, aujourd'hui moi e parti la Rachiga e avec ici Rico Lochai qui en insalaegen. Pana kian egias qui fait manentil, azoko entraînement hier ici a ustilla jokulayak egun. Salve Bispaio, Julian et Tabatique Bacelo Sala et austein parti la Royabasil aussi là inar kingenabe. Voilà qui nous a ben rencontré Seigneur like tante va ustedia like Slaqudela et ben Halis Muratzen et a eguin esgusta Küchen istan Eta berri onar hiloturik orria de brebille et femme lorance fleuri egiliare or isaninda etanotik debatea artsenzeno Marcher en uh, edo et d'où est master le gouverneur messpérant pour Bouchardodan et sur droit garde de Napoléon. Au lieu gagner Goselin Cinago Izberri, eta Batit, en sûreté koberrietan orai, hipercoléac estatuatuak eta egokorea mercatzen ditu. Zirun nuklearrak itxuan eginen dituela Biegialdek egungo pentsatu duten maniobra militarra egiten badute irueun mila soldadu egokoreak eta amabos mila G.I. indar erakustaldi bat izan behar du Ipar Koreako erregeimenaren iziara azteko urteaztapenean, nuklear bat entxatu baitzuen piongiangak gainera nazio batuetako segurtasun Kontseiluak zigorrak erabaki berri ditu. Europak batasuna eta Turkia bilduko diraigun. Errefusiatu gehien duen munduko egialdea da Turkia bikakox bost milioi dira bainaan gehienentzat pasaia leku bat baizik ez da zaila zaile beraz Erefusiaatuak borttzaz atxikitzea Europak Baunak eskaini hiru miliar euroak izanik ere Europak nahi luken bezala, negoziatzaek espero dute. Grezian erregistratuak migratzaile ilegalak uh, begiz arditzen Turkkiak bestalde Atenasen laguntzeko ere neugiak ado behar lituzkete. Irakena atentatu suizidio bat begogeita zazpi hil. Lehergailuz beteriko kamioi bat zapaktarazi Estatu islamikoak bakdaden checkpain baten kontra, aldakijikapena musulmanxiiten kontrako nahizu bate ginda, da, guduarren asapena baizik ezta. Eta Bankimun algerian da mendebaldeko sara ipatzeko. Tindufeko apankal akampalekoetan ibilidan azizio batuetako idazkari nagusia. Elburu argian Maroko eta Fronte Polisarioaren harteko ahemanak berriz abiatzea, sustengoa eta esperantza ekartzea dela bere ejola azpimahatu du.